Somebody Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, lecțiunea 116, I-116. Inițiala I dinaintea numărului curent indică numele cărții din care studiem, respectiv Evanghelia după Ioan. Studiul Evangheliei după Ioan ne aduce în fața capitolului nou, din care vom avea pentru început versetul 15, cu privire la care am avut o serie de gânduri, Astăzi, în deschidere, vom avea prima dată gândurile din versetul 15 de la Evanghelia după Ioan, după care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua studiul în Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Mai înainte despre aceasta, vreau să vă citesc contemplare, întâmplare sub titlul Noaptea memorabilă într-o fermă din Tirol. Se spune despre pictorul german Peter von Cornelius, că s-a dus pe jos la Roma la vârsta de 23 de ani, împreună cu încă un prieten. Ei găsiră în fiecare seară o în fermele care erau de-a lungul drumului. Într-o seară, în Tirol, ei intrară la un țăran bogat pentru a nopta la el. Înainte de a merge la culcare, stăpânul casei și-a strâns familia și servitorii pentru a citi cu ei un capitol din Biblie și pentru a se ruga. Cei doi prieteni nu au auzit mare lucru, dar au așteptat politico să termine totul după care s-au dus la locul lor pregătit. Cum era cam ora cam avansată, Corneliu a ieșit doar puțin pentru a profita de răcoarea nopții. A auzit o voce care venea dintr-una din camerele din casă și-și plecă fără să vrea urechea. Era bătrânul țăran care se ruga pentru aspeții săi, cerând domnului cu toată stăruința să le atingă inima încă în primăvara vieților și să-i aducă la el. Cornelius fu adânc impresionat. Nu putea să înțeleagă ce îl făcea pe bătrân să se intereseze atât de mult de doi necunoscuți și atunci, pentru prima dată, a avut viziunea a ceea ce este dragostea lui Dumnezeu. A înțeles că viața sa fusese goală și zadarnică în comparație cu fericirea pe lângă care trecuse până atunci și cu dragostea al cărei obiecte era el. A căutat mântuirea în Iisus Hristos și a găsit-o. Astfel, rugăcinea bătrânului țăran Tirolez a fost o binecuvântare veșnică pentru sufletul lui. Dragul meu ascultător care ești creștin și nu contează de care creștin ești, poate că te numești creștin baptist, penticostal, creștin după Evanghelie, adventist, catolic, ortodox sau oricărei alte denominațiuni ai aparține, ori de care ai fi atâta vreme, cât te declari urmașa lui Hristos, acum după ce am citit istoria aceasta mișcătoare a modului în care Dumnezeu a putut mântui un suflet datorită vieții de adevărat credinciosa acelui țăran din munții Tirolului, vreau să ne punem cu toții de oaltă întrebarea. Ce văd și ce aud prietenii caselor noastre când se abat pe la noi în vizită? Ce găsesc ei pe mesele noastre? Biblia, la fel ca la țăranul acela credincios, sau sticle și pahare cu băuturi alcoolice? Ce aud vizitatorii noștri ocazionali din partea noastră când poposesc pe la noi pe acasă? Aud cuvintele Bibliei sau comentarii de sport și politică, glume și bancuri? Iar dacă îi găzduim la fel cum a procedat țeranul acela ospitalier, și dacă unul dintre acești oaspeți s-ar scula peste noapte și ar trece prin dreptul camerei noastre unde dormim noi, ca gazdă, ce ar auzi oare acela? Ar auzi cumva o rugăciune de mijlocire înaintea tronului de îndurare a lui Dumnezeu pentru mântuirea lui? Sau ar auzi zgomotele emisiunilor de televizor pe care nu le putem viziona în cursul zilei deoarece sunt emisiuni cu caracter pornografic? Iată întrebări! foarte serioase, care ni se vor pune odată și în ziua veșniciei, în ziua judecății, cu privire la toți aceia care au trecut pe la noi și n-au putut auzi mesajul Evangheliei. Doamne Dumnezeule, pentru că ne-ai oferit încă un prilej de cercetare, nu vrem deloc să-l pierdem. Pătrunde tu prin lumina și puterea Duhului tău cel sfânt în inimile noastre, pe parcursul acestui program, Trezește în noi un simțământ foarte viu de cercetare, dă neharul să recunoaștem starea în care ne aflăm și apoi ajută-ne tot tu, te rugăm frumos, să primim și harul de pocăință, urmat de harul puterii trăirii unei vieți noi. Fă lucrul acesta din dragoste pentru fiul tău, care a plătit atât de mult pentru aceia pe care îi trimiți în casele noastre, ca să afle și ei vestea mântuirii și să se întoarcă la tine. Amin. Oare nu-ți pasă că cel drag merge în Și tu de Iisus nu i-ai spus Dar să știi mai azi zi El te va învinui. Nimeni nu mi-a spus despre ei. Nimeni nu mi-a spus de Iisus, Nimeni nu mi-a spus de eu i-am dar nu mi Fii ascultători, ne aflăm așadar în versetul 15 al Evangheliei după Ioan, la capitolul 9, verset care spune în felul următor: Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea, și el le-a zis: Mi-a pus tine pe ochi, m-am spălat și văd. Așadar, ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus a vindecat un orb din naștere, foarte simplu, a făcut tine, i-a uns ochii și pe urmă i-a spus: Du-te la scaldătoarea siloamului, ceea ce el a și făcut, și când s-a întors, vedea bine. Acum oamenii s-au uitat foarte mirați la el și ne au spus, măi, asta trebuie să fie cerșetorul care stătea jos și era orb. Alții zic, nu, nu este. Și tot contrazicându-se ei, l-au luat și l-au dus la farisei. Fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpăta vederea. Și el le-a zis, foarte simplu, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Înțelegem de aici... Că acela care în adevăr s-a întâlnit cu Domnul Isus și în viața căruia Domnul a început să lucreze, va fi întrebat mereu, ba de unii, ba de alții, cu privire la lucrarea petrecută în ființa Lui. Unii întreabă din sinceritate ca să cunoască și ei pe Marele Mântuitor. Acestora trebuie să le răspundă simplu ca să poată pricepe bine adevărul. Alții vor întreba din curiozitate firească. Acestora trebuie să le să răspundă după starea lor firească pentru ca să-i trezească iar alții vor întreba cu viclenie. Acestora nu trebuie să li se dea niciun răspuns. Vicleniei, fățărniciei și mândriei nu le răspunde Dumnezeu. Dacă stăm sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, nu vom greși niciodată în răspunsurile pe care trebuie să le dăm acelora care ne întreabă despre Domnul Iisus și despre lucrarea pe care a făcut-o El în noi și cu noi. Și din vorbirea și din tăcerea noastră trebuie să câștige Domnul Isus lucrarea adevărului Său pe pământ. Iată marea noastră datorie și grija în viața pe care o trăim. În versetul 16, după ce au auzit mărturia acestui orb, citim. Atunci unii din farisei au început să zică. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Dar alții ziceau. Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iubiților, zisele noastre au valoare numai dacă sunt una cu adevărul, iar adevărul este Isus Hristos. Cuvântul Lui, care este spus în Duhul Noului Legământ, cuvântul Harului, este cuvântul care are putere și valoare. Acest adevăr al Noului Legământ, a cărui ușă a fost deschisă prin jertfa de pe crucea Mântuitorului nostru, și al cărui început a fost pecetluit în ziua cinzecimii prin pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Adevărului, acest adevăr al noului legământ eliberează și sfințește pe orice om care îl primește. Omul care a primit în sine adevărul pe Iisus Hristos nu mai este iubit și primit în lumea de azi, nici în lumea fără religie, nici în cea cu religie, pentru că adevărul vine dintr-o altă împărăție care nu este din lumea aceasta. El, cel care a primit adevărul pe Iisus Hristos, prin felul său de a fi, tulbură împărăția lumii, al cărei Duh este minciună. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, spune Domnul Iisus, pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Cuvântul tău este adevărul. Farisei nu voiau să primească adevărul spus de Domnul Iisus, cu toate că era dovedit prin semne nemaipomenite și nemaiauzite, pentru că ei făceau parte dintr-o lume foarte religioasă, de care nu voiau să se despartă sub nicio formă și pe care o apărau ca pe viața lor. Când nu vrei să te desparți de vechea viață și de vechea lume religioasă în care ai trăit, atunci devii vrăjmașul adevărului al lui Iisus Hristos și lupți cu toată puterea împotriva lui în numele Lui. Și ceea ce este mai primejdios este faptul că această luptă o duci gândind că aperi adevărul ca farisei de odinioară, ca Saul din Tars. Farisei ziceau, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Duhul și învățăturile partidei religioase care amestecă vechiul cu noul legământ, întunecă mintea omului și nu mai poate primi adevărul lui Dumnezeu. Tot dintre farisei erau unii care ziceau, Dar cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?" Și s-a iscat dezbinare între ei. Cine vrea să judece cât de cât, nu poate trece peste adevărul atât de evident al cuvântului scris al lui Dumnezeu. Cu riscul unei dezbinări între ei și frații lui, omul care înțelege adevărul îl primește și apoi îl mărturisește cu putere." Se dezbină totdeauna numai cei care nu primesc adevărul, ei se tulbură și se despart de ceilalți. Adevărul întrupat într-un om trebuie mărturisit, altfel devine neroditor. Trebuie mărturisit întâi cu viața și apoi cu gura, așa cum făcea și Domnul Isus. În versetul următor, versetul 17, aflăm că Iudei aceștia farisei iarăși au întrebat pe orb, tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. E de dorit și este chiar poruncă dumnezeiască să cercetezi toate lucrurile cu deamărântul pentru ca să cunoști sigur și limpede de adevărul și după ce-l cunoști să îi te supui necondiționat în toate privințele și pentru totdeauna. Dar este diabolic să cercetezi adevărul numai ca să îi te împotrivești, să lupți ca să nu devină cunoscut și să-l nimicești printr-o interpretare falsă. Fariseii au întrebat iarăși pe orb. Întrebarea lor însă nu avea ca scop cunoașterea Domnului Isus, pentru a i aduce închinare, ci pentru a-L învinui. Ce urmăresc întrebările pe care le pune în semenilor noștri? Urmăresc ele înălțarea Domnului Sus, a felului de a fi în ei sau ce? Deci ei l-au întrebat, tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Vedeți, este o mare însemnătate să știi sigur cine este Domnul Sus în toate măreția lui, în lucrările lui nemaipomenite din întreg universul văzut și nevăzut, în înțelepciunea sa, în dragostea sa care l-a făcut să se jertfească pentru toți păcătoșii, în slujba sa de mare preot mijlocitor și așa mai departe. Dacă știu toate acestea și altele pe care mi le arată cuvântul lui scris, dar nu pot să spun cu siguranță lucrarea pe care a făcut-o el în mine, eu nu-l cunosc cu adevărat și nu pot da o mărturie dreaptă despre el. Orbul vindecat știa sigur ce i-a făcut lui învățătorul Isus și știa Știa sigur că el nu este un om de rând, de aceea a răspuns scurt și limpede. Este un proroc. Să nu ne încurcăm în cuvinte, dragii mei, când este vorba de mărturisirea numelui Domnului Isus și a jetfei sale răscumpărătoare. Alții pot să spună multe lucruri despre Domnul Isus, dar tu, tu ce zici despre el și ce lucrare a făcut el în tine? Mărturia ta! pe care o depui despre Mântuitorul, are o urmare binecuvântată în viața ta în, și în viața celor care te ascultă, dacă arăți simplu ce ți-a făcut El ție. Dovada cea mai puternică despre adevărul Evangheliei este viața cea nouă, trăirea cerească în toată mișcarea ta pe pământ. Slavă veșnică Marelui nostru Mântuitor și Domn! care în harul său a început și în noi lucrarea Lui Mântuitoare și o va sfârși până în ziua arătării Lui. Continuând să urmărim acum discuția dintre farisei aceștia și orbul vindecat din naștere, aflăm la versetul 18 următoarele. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că-și căpătase vederea până n-au chemat pe părinții Lui. Să știți, cine nu vrea să primească realitatea prezentă, nu va crede nici în realitatea din trecut, deși nu o poate cu nimic schimba. Cine nu crede adevărul, pentru el nu-l crede și pagubele care urmează le simte mai întâi el. Pentru că nu voiau să creadă în minunea vindecării orbului din naștere, iudeii tăgăduiau starea lui dinainte. Nu credeau că el fusese orb. Ei nu voiau să primească cu niciun chip pe Domnul Isus, cel care vindecase, a cărui vindecare era prea mare și prea văzută ca să o facă ei neobservată. În răutatea lor însă se luptau totuși să o acopere. Farisei, în loc să primească vorba spusă de orbul vindecat că Isus era proroc, au găsit că este mai bine să nu creadă că el fusese orb. Cea mai grea stare de orbie este atunci când îți închipui că prin necredința ta schimbi adevărul. Cine se luptă împotriva adevărului, după ce el este dovedit, își este propriul său dușman. N-ar fi avut nimic împotriva minunilor și lucrărilor învățătorului Isus, dacă el n-ar fi adus o noutate în învățătura lui pe care ei, iudeii, nu puteau primi. Noutatea se arăta în faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său ca oricine crede în El, fie iudeu, fie grec, fie roman sau oricel alt neam de oameni de subsoare, să fie mântuit. Deci mântuirea nu se capătă prin păzirea legii date de Moise, ci prin credința în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa cum ne arată în multe locuri Scriptura. Iudeii nu puteau primi aceasta chiar dacă ar fi văzut minuni și mari semne în fiecare clipă. Dacă mântuirea, viața veșnică, se capătă așa de ușor, atunci ei, ca popor ales de Dumnezeu după gândirea lor falsă, și ar fi pierdut orice prestigiu în fața lumii, iar religia lor trebuia părăsită. Pe ei nu interesa planul lui Dumnezeu de mântuirea lumii, nu interesa unitatea tuturor făpturilor cu Creatorul, ce voiau să fie ei în fruntea popoarelor. Euul acesta național și religios, Duhul de Partidă, se împotrivea cu putere Domnului Isus și acesta până la urmă l-a dus la cruce. Așa este și astăzi. Oricine se luptă împotriva unității copiilor lui Dumnezeu, se luptă împotriva Domnului Isus. Oricine este stăpânit de Duhul de Partidă, nu are Duhul lui Hristos. Amintim mereu acest lucru, pentru că de el este nevoie acum. Cine are Duhul de partidă, de separare, de a face deosebire între copiii lui Dumnezeu, acei au Duhul lui Satan care împarte. Cine are Duhul de unire a tuturor copiilor lui Dumnezeu, indiferent de punctele de vedere, dar a tuturor celor născuți din Dumnezeu prin Domnul Hristos, cine luptă pentru unirea acestora, face parte din trupul lui Hristos, al cărui cap Domnul Isus Hristos, înainte de a pleca de pe pământ, s-a rugat cu stăruință și în mod fierbinte ca toți să fie una. Cine lucrează la unitate este din Dumnezeu, cine lucrează la dezbinare este din satana. Căci după cum Dumnezeu și are misionarii lui, așa și are și satana pe el ei lui. Iubiților, venirea Domnului Iisus este aproape și El va lua la sine numai mădularele trupului său, care sunt la unison cu el, care luptă pentru același scop pentru care luptă el, unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu într-un singur trup, biserica sa slăvită. La versetul 19 aflăm că, după ce iudeii aceștia au cerut să vină părinții lui, au venit părinții și citim. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat. Acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Vom afla răspunsul părinților în versetul următor. Deocamdată să citim câteva gânduri în legătură cu acest verset. Părinții sunt în primul rând întrebați despre copiii lor, despre trecutul și prezentul lor, despre starea și faptele lor, fie de oameni, fie de Dumnezeu. Despre ceea ce sunt copiii, părinții au întotdeauna de spus în cuvânt, pentru că nimeni nu-i cunoaște mai bine dintre oameni ca ei. Pe om îl cunoaște cu adevărat Dumnezeu, și după Dumnezeu, cei care sunt lângă el: părinți și copii, frați și surori, soț sau soție, rude și vecini. Dragul meu, ce poți spune despre tine, apropiații tăi? Ceea ce arată trăirea ta de fiecare clipă, în mijlocul lor, acela ești. În fața celorlalți, mai de-o parte, totdeauna te arăți mai bun și mai înțelept mai spui și mai revnitor spre cele dumnezeiești decât ești în realitate. Ai grijă, deci, ca să nu pari ceea ce nu ești. Adevărata mărturie despre tine pot da numai cei apropiați și Dumnezeu este cel din tâi. Fariseii au întrebat, deci, pe părinții orbului vindecat de Domnul Isus ca să le spună dacă e fiul lor și despre starea lui de acum. Dacă el n-ar fi fost lipsit înainte de vedere? Atunci vorba despre vindecare ar fi fost o minciună și ei ar fi avut o pricină să se ridice împotriva lui Isus, ca să-l omoare cu pietre pentru înșelare și tulburarea norodului. Ura lor față de marele învățător nu-i lăsa liniștiți, ci îi împingea încoace și încolo ca să i găsească o vină și să-l poată o Atunci când ura se cuibărește într-un om, îi răpește totul, pacea. Bucuria și mintea nu mai poate judeca drept. Acesta este fiul vostru care spune că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Părinții credincești trebuie să dea în primul rând mărturie despre fiul lor, dacă s-a întors la Dumnezeu sau nu. Mărturia este necesară pentru întărirea adevărului și pentru slava Mântuitorului Isus Hristos. Cât de minunat este cuvântul scris al lui Dumnezeu! El ne învață adevărul în toate privințele ca să putem trăi o viață normală în Hristos. Ferice de cel care îl citește cu credință și cu duh de ascultare. În versetul 20, drept răspuns părinții lui au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Restul din răspunsul părinților urmează în versetul următor. Deocamdată să medităm asupra acestui verset. Să recunoști pe ai tăi. Să le cunoști nevoile este o stare naturală a vieții și o dovadă limpede a minții sănătoase. Duhovnicește trebuie să fie tot așa. Este o datorie sfântă să recunoști pe toți copiii lui Dumnezeu ca pe frații tăi, ca pe cei care fac parte din tine și să știi să spui despre ei adevărul dacă ești cu adevărat născut din nou din Dumnezeu. Dar în ce stare grea te afli dacă nu recunoști realitatea, dacă nu vrei să o recunoști? Căci Dumnezeu rămâne cu cel care este copil al său și pe care tu îl respingi. Să știi pe apropiatul tău că a fost orb și că acum vede. Ce pricină de bucurie poate fi mai mare decât aceasta? Despre frații noștri să nu spunem decât lucruri bune, adică ceea ce a făcut Dumnezeu în ei și prin ei, căci în felul acesta înălțăm harul lui Dumnezeu și facem să propășească lucrarea lui între oameni. Să nu ne fie teamă sau rușine când e vorba de mărturisirea adevărului în vederea slavei lui Dumnezeu. Oare nu e acesta rostul nostru pe pământ? Iubiți ascultători, da, acesta este rostul nostru pe pământ să ne ocupăm cu adevărul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, din motive de ordin tehnic, lecțiunii de astăzi au revenit numai 23 de minute. Următoarele șapte minute le vom petrece din citire unor meditații ale Sfinților Părinți ai Bisericii privind în speță relația creștinului cu lucrurile și plăcerile lumești. Astfel am să citez prima dată pe Sfântul Ciprian care, într-o lucrare a sa intitulată Despre rugăciunea domnească la aliniatul 35, spune pentru fii luminii este zi și în timpul nopții. Când este soare fără lumină, cel care are lumina în inima sa. Sau, când nu are soare și zi, acela pentru care Hristos este soare și zi. Încheia citatul. Iată deci cât de elogvent vorbește acest Sfânt despre adevărul că cel care îl are pe Hristos în inima lui, Hristos, care este soare și lumină, trăiește aceasta în tot timpul și în tot momentul. Sfântul Efrem Sirul ne prescrie o rețetă pentru cazurile în care suntem tulburați de gânduri necurate și arși de pofte aprinse. Citez Câtă vreme se apropie cineva de pricinile smintelii, este cu neputință ca inima lui să înceteze de tulburarea gândurilor și de arderea poftelor. Deci se cuvine ca, știindu-ne neputința și lesnea alunecare a minții, să ne păzim de toată întâlnirea cea vătămătoare. Pentru aceasta se cuvine cu socoteala și frica lui Dumnezeu să petrecem și să căutăm liniștea cea întru Domnul. Încheiat citatul. Iată deci, dacă vrem să... Ascultăm de aceste îndenduri minunate, în orice preocupare ne-am afla și ne-am angaja benevol să ne punem întrebarea. Putem noi în aceasta să găsim liniștea în Domnul? O cugetare scurtă, dar plină de adânci înțelesuri a Sfântului Ambrozie. Citez. Duhul este cel ce te conduce. Urmează-i lui să nu te zăpăcească farmecele cărnii. Nu credi pe tine însuți. Haideți acum să ascultăm la Ava Isaia. Citez. Atâta timp cât te afli în trup, să nu fii fără grijă și să nu te încrezi niciodată în tine însuți, chiar dacă ai simți uneori o eliberare de patimi, căci vrăjmașul întrerupe uneori năvălirea cu intenții viclene, pentru un timp oarecare, pentru ca noi să slăbim râvna și vegherea atunci se aruncă asupra noastră cu mai multă furie ca să ne rostogolească în păcate grele, încheiat citatul. Iată deci un motiv în plus să fim foarte veghetori și în ceea ce ne privește, în oricare împrejurare, avem libertatea de a ne alege cu ce să ne petrecem timpul, cu ce să ne desfătăm ochii și mintea, să fim atenți și să facem o alegere cu minte, să alegem pe aceea către care Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu ne călăuzește dacă vrem să ne bucurăm de sprijinul și ajutorul Lui. Următorul citat aparține Sfântului Ioan Gure de Aur și este luat din Omilia 9 la 1 -a Tesaloniceni. Ascultați ce are de spus acest sfânt socotit ca un stâlp al Bisericii Ortodoxe. Citez. Nimeni să nu se aștepte a vedea cerul trăind aici în plăceri, căci nu este cu putință. Nimeni să nu creadă că va putea trece pe acea cale îngustă, fiind îngreuiat de dezmierdările acestei vieți păcătoase trecătoare. Încheiat citatul. Următoarea cugetare aparține tot Sfântului Ioan Gură de Aur, de data aceasta este luat din doi corinteni Omilia 24. Ascultați. Cum să nu fie aceasta o nebunie mare, o patimă uriceasă, când pe cele veșnice le disprețuiești, iar pe cele stricăcioase și vătămătoare le iubești și alegi tot timpul după ele? încheiat citatul. Iar acum, pentru toți aceia care își doresc starea de curăție a inimii, am să le dau o rețetă prescrisă de Sfântul Macarie cel Mare. Citez. Toți oamenii iubesc curățenia lăuntrică. Cu toate acestea, nu se pot curăți. De aceea trebuie să cercetăm cum și prin ce putem ajunge la curățenia inimii. Desigur că nu altfel decât prin cel ce s-a răstignit pentru noi, căci el este calea, adevărul, viața, ușa, comoara, pâinea cea vie și cerească. Fără acest adevăr nimeni nu poate cunoaște și nici nu poate fi mântuit. Iubiți ascultători, cei care nu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos să-L primim ca mântuitor, iar cei care l-am primit să umblăm călăuziți de Duhului Cel Sfânt pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.